Den är faktiskt bra. Uh, vad fan hände med limpan egentligen? Ge varma applåd för podcasten Dinkel! Och med det så är vi då tillbaka med det avsnittet av den högst seriösa och seddlärande podden Dinkel. Mm, där vi, kvalitet är det viktigaste för oss. Där kvalitet går framför allt. <laughs> mm. Um, så därför har vi samlat de bästa vi kunde hitta helt enkelt idag Alla bästa mm, mm. Uh, Vi har ju mig såklart, ja. jag är här. här uh, mm. Sen har vi ju Niklas, han, det finns ingen bättre ja. där så, Ja tack tack, tack. Ja, står, Nisse är också här Ja men tjena Också helt stabil Och Rebecca är här också, välkommen hit Japp yep. Japp, yep. ajajaj Första gången hon är med i podden Trevligt, ja. trevligt, trevligt Välkommen ja, till Marathon-podden. Idag kör vi en 65 timme podd mm. Rätt in i kaklet. Vi ska behandla yeah. alla världens länder inklusive deras största floder. Mm. Yes, hey Så med. de som sitter och live lyssnar, hey Det är inte någon. Men om någon droppar in och live lyssnar så får de höra alla 6,5-timmar. Och, och sen kanske ni får höra en kvart- Ja, vi det klippa... extra material. Ja, vi ja, ner material. Vi klipper ner sex och en halv timme till en kvart bara för att ni ska få höra det bästa. Ah, ja. Så att uh, det är det. Mm. Ni Ja. Det händer så mycket nyheter runt om i Sverige eller hur? Vi ja, det. har vi precis gått och blivit en SVT produktion snacka om nyheter eller? Ja, så kör vi ja. lokalt. Ja, det gör vi. Ja, vi ska köra lokalnyheter då. Det är ganska roligt för att lokalnyheter är ligger mig varmt om hjärtat. Ja, då gör du ofta på lokal här. eller. Det gör du mm. Gå på, på lokal och på lokal Dricker alkoholhaltiga dricker, va. Ja, du, fack, faktiskt När jag ändå pratar om alkoholhaltiga drycker Så passar min nyhet ganska bra in på det okay. En man i 60-årsåldern I Borstenen, körde äh, Borstenan, det är en liten jävla by Utanför Borås Kanske två mil eh, sån... Körde till pizzerian för att köpa mat Och det gjorde han med 2,28 Från i blodet <laughs> Det är klart som fan man vill ha pizza om man är så full När man är lite lagom salongs mm. Så vill man ju ha en liten visuvio där du vet Och nu, och nu är mannen dömd till en månads fängelse För groter att fylleri i. Att ens kunna liksom gå När man har två gånger shot Det är, är att hans bakfyllare Var lika länge som fängelsestraffet liksom. Det värsta var att han fick inga bakhetspizza <laughs> det är det som är det stora brottet idag nej. Men det ja, låt, det Han kunde leva med fängelsestraffet Men att han inte fick pizza det var det, Han bara, nej det här går jag inte med på Men det är ganska roligt det är ganska Man lite får artikel. inte alltid som man vill när man är full Det är lite det som är mm, mm. Det är nog sanns moralen tror jag. De vill få fram um, Ganska roligt för att Så här skriver Borås, ny, Borås tidning Då mm. um, det var i december förra året som ett vittne såg mannen köra näst till pizzerierna i Borgstena. Märkbart vingligt. Bland annat körde han in i en refug och var när <laughs> i diket. Jag otroligt otroligt att, han, att han skulle orka köra men med den promillehalten känns det jävligt. orimligt. Vittnet kände igen mannen och ringde senare polisen. En timme, en timme senare var polisen på plats vid mannens bostad och lät honom blåsa. Snabbt Då visade utamningsprovet 2,28 promille men För föraren för på Att en kompis körde bilen Men han kunde inte säga vem <laughs> det ja. ansågs mer trovärdigt enligt tingsrätten och därför fälls man. Ja, men fan, han skulle ju kört på gator för svaret där att han drack 15 flaskor vodka när han kom hem och då var han, alltså, en någon bara ping. på det att man sa någon har sett en köra bil full men man är ändå hemma och säger att det är någon annan kan det verkligen bara så att man bara nej men vi tror på den här personen. Jo men det var ju just för att han kunde inte säga vem det var som körde bilen. Nej mm, mm. Men det behöver man jo det behöver man kanske visser ja, ja men det var min kompis Kalle. Han sitter här inne också. Vi har precis över en timme nu. Det är roligare man bara. Jag har precis tagit mig första drink <laughs> <laughs> Jag va bara den Kommer upp i två. <laughs> For, fortfarande 2,28 promille Alltså det är fan, Nu får vi nästan googla här Men vilken är Det är ganska det? roligt för att göd. den nyheten jag tog fram äh, Har också med alkohol och köra bil Ja <laughs> ah. Det känns som någonting som är, går lokalt Som funkar i hela Sverige Ja Jag brukar inte köra full Men något som alltid händer mig när jag är full ah. är Att jag, Nej, jag skojar Nej <laughs> <laughs> <laughs> Nej uh. Jag losar alltid i skorna. Mest om jag är utomlands. För då är det flipflop man tappar bort. Och det gör jag inte så jävla mycket. Eh, men. När jag är hemma. Så blir det lite jobbigt. Speciellt. En gång när jag var på fest i Surahammar. Då var det en annan tjej som tog mina skor och gick därifrån. Så de såg nästan likadant ut. för att mina var snyggare. Eh, och så var jag tvungen att ta. Det var i samma storlek. Var jag tog tvungen att ta hennes skor. Eh, och gå därifrån. Och en annan gång. Eller en annan gång, jag visste inte som att det hade hänt Förrän Emma, min kompis, sa till mig Att jag har dina skor hemma hos mig Från när du var här och festa. Vad fan kom jag därifrån då? Vad mm. hade jag på fötterna då? Och hon bor på Råby det är ett bra bit härifrån um. Jag fick tillbaka dem nu mm. Och jag upptäckte då Varför jag inte har tagit på mig dem på vägen hem Det är för att de är för små <laughs> De är så jävla trånga jag läser här på en, på en lista med promillegränser där man där, ja, där skriver vad som händer. Liksom. Vi, vi är 0,2 promille, värme känsla, avspänning, bla bla bla bla. Sen blir på, nice. Sen, ja, precis. Sen läser jag på 1,5 promille här. Ja. Eh, balans och koordination starkt påverkande. Ragglande gång, utslagen re, eh, reflektion och självkritik. Känslo, mm. Känsloutbrott med aggressivitet eller plötsliga gråtattacker. Risk för kräkning. Hoppla. Oj, då. Och då har jag Det var 1, 5 det var 1,5 på 2,0. Personen har svårt att stå utan stöd och har svårt att vara upprätt. Ja, men det, vad fan? Det var, det var... Hur mycket var det igen? 2,0. 2 2 2,0. 2 Dubbel scen ja. och kräkningar. Ja, det är bra jobbat. Sen är uppe på 3. Då personen uppfattar inte vad som händer. Trötthet somnar eventuellt. Det har ju hänt alla. Alla, likadant oh. som Anders Boy. Det har hänt alla. Jag tror... Ja, precis. Det händer hos alla va? Men vi att ta bort saker. Som men det här är ju ganska kul som jag gillar Oj. jättemycket. Mm. Um, artikel från 24 augusti 2013 i och för sig, men det är fortfarande kvällsposten i expressen. Ja. Mm. Uh, rekordfull förrare hade 4,5 i blodet <laughs> Men kan man ha det utan att vara död? Jag skulle säga det, på 4,0 promille på den listan sagt mycket långsam andning, risk för andningsförlovning Stor risk för dödlig alkoholförgiftning Ja, en 54-årig bilist i Odense i Danmark Stoppades av polisen, då Jag visade det sig att han hade 4,52 promille i blodet Jag du, kan, du kan stoppa det, när han stoppades på polisen Då fick blåsa så visade det sig att han var dansk. Nej <laughs> Den 54-åriga mannen kom körande med bilen på förra fredags eftermiddagen runt 15.45 i den vad delen av var Mannen stoppade han 55 år, fyra Alltså 4,5. det är orenlig. Alltså, vilket... Men jag tror att det här är dragenat. Var han 54 år hade 4,5 i promille och det var vid vad var det? 14, det, är, det är lite creepy. Ja, jag ja. tror att det. har det är någonting där. Nej, det är någonting. Det är någonting där. Jag tror man har hakat översyn på någonting. Det här var inte ens med flit. Det här är ett svångstankar. Enbart. Mm. Han har gått så varje år på att bara... Han har <snar> bara använt sig av att få på en liten drogstag. Han var varför han kanske stoppade mig nu. Han <snar> vill köra promillen som har fyller sig. 2,6. <snar> Fan, man jobbar sen när man blir 67. Då alltså, är det ganska sex till, vet Ja, var, var, fan! Fanteria-avsnittet kan vara ganska jobba också faktiskt. Ja, Det är ganska kul att så här: druktig, druckit länge, alltså expressen lägger till. Då. Det är känt att personer som druckit stora mängder alkohol när en lägger klarar en betydligt högre promi promillehalt än andra. Mm. Men de flesta skulle vara medvetslösa vid den här tidpunkten, säger Hans-Fredriksen. Över 3,5 promille kan det till dödlig alkoholförgiftning. Man har han? 2000 Oh, men kunde inte höras Men kunde, uh, kunde inte av förklarliga skäl Höras då Efter det inte sjukhus oh, Så man tar in personen som har 4,52 promenor Till polisstationen för um, För, för, för intervju Eller vad heter det? Förhör ah. heter det ah. uh, ja, um, Och sen bara oh, Vi hör inte vad den här personen säger Vi kanske borde ta den till sjuka ja. uh, Men grejen var också att han var bara Från en annan del av Danmark det där, För att inte fattar man så Så är, Körde bil två dagar i rad Med alkohol i kroppen Dumst i pengelse Fagerstebon var på besök i Västerås Kring 9 år 2016-2017 Kombinationen av festen och bilkörning Gör nu att han dumst i två månaders fängelse Och visste dessutom sin bil <laughs> oj på sin bil ja. Enligt Fagerstebon En man i 30-årsåldern Berättat Inför detta eh, köpte han en hel del harsh i samband med julhem 2016. Och oh oh. det var Tidigt på nioårsav. Aftonskväll börjar han dricka såväl öl, vin, sidor och Och därefter minst han enligt egen utsag och ingenting förrän han vaknade upp i fyllutsäl. Någonstans mm. mellan drickandet och uppvaknandet hade han dock stoppats av polisen i norra delarna av Västerås och tagits med för prov provtagning. Eftersom man kör en bil utan att Eh, någonsin har haft körkort eftersom man visar tecken på att vara påverkad då han körde Dessutom hade han knogen på sig Det visade sig att han hade 1,76 promille alkohol i kroppen Förutom rester av haschröppning Han var så illa där han att han fick sova av sig hos polisen Innan han kunde förhöras på ett meningsfullt sätt eh, det nya året började inte bättre för Fagerstabon. Han släpptes från polisen tidigt på årets första dag. Tog sig hem till ett släkting i Västerås. Tog en slurk vinglugg. <går> och därefter gick han för att hämta bilen. Nej, nej, nej. Därefter satt han sig i sin bil på nytt för att åka och köpa sig Och sedan han började. Vid Maktondas stenby stod polisen på nytt för att kontrollera trafiken på nyårsdagen. Och kunde konstatera att Fagerstabon den här gången hade 0,92 promille alkohol i kroppen. Oh. Inför detta vid tingsrätt erkände Fagerstabon fyllde och harsrökningen. Men ville inte att hans bil och kn knogjärnet skulle beslagta oss. <laughs> Tingsrätten konstaterade att Fagerstabon återfallit i brott. Han hade tidigare döms för bland annat misshandel och rattfylleri. Den här gången blir påföljden två månaders fängelse. Fagerstabon, ungefär 20 år gamla, 20 år gamla bil samt knogjärnet. Förverkas också mm. um, Då är Vilken är, det... är den största förlosten på honom Knog gärna till eller bilen Men knog gärna till jag, jag erkänner att jag har kört fullt Två gånger och att jag har rökt Harsen, ta fan inte mitt knog <laughs> Jag behöver få för <laughs> Vad gjorde du som eh, ordningsfaktor? <laughs> Men det är det sjukt att de förhörde den dagen efter för om någon var så jävla packad lär det inte var ganska frisk i huvudet dagen efter heller Nej Men det är kul att någon bara såhär, fan att det här händer då. men ja, vi fortsätter som vanligt Ja, vad fan ja, ja. Så, vilka, så Sånt som så, vi, sker vilka, <laughs> the, vi, Vad fan Shit är Oddsen liksom mm. Eller vad fan är Oddsen att jag blev tagen igen att ja. jag ska bara åka och köpa hamburgahusig Musik mm. Vi anklagade ju en dansk person som hade 4,50. Ja, ja För att vara var dansk då. Ja. Din kvin 27-åriga kvinna som hade 4,61 promille. Oj! Vad tror var det här? I Oj, säger Niklas så är jag över att Nej, att hon var 27. <laughs> Nej, är 27. Det tar ju flera år att bygga upp eh flera år Det blir 27. <laughs> Nej, alltså... Ja, jag tar på 20 år och blir 27. Det tar 27 alltså. år och blir 27. år det blir 27. 27 år och blir så gammal. <laughs> mm. det alltså just att var inne på det för att det tar lång tid att bygga upp Den här resistenten han, han var ju 54 ja, men hon, att hon är 27 och har högre. Ja, har 100, det. Hon hon tyckte... blir 27 och hon drickas Ja, det är mycket som ska hinnas med. Ja, Mm. Hon är förmodligen finsk i sådana fall Ja, är hon finsk det är du som, vad, vad står det? Mer sen i artikeln om henne är hon, är hon finsk Men i alla fall Det slutar riktigt för hon har Åtalats för Grovt rattfylleri ja. Och grymfylla <laughs> Och så fick hon en high five av snuten För att hon slog rekord För att hon ja. Ja, bara, ja, bara girl power Precis. Pussy power sa de och gav en facebeat så. En fisting. Ja. Så inte. Ska jag jag eller du köra den nästa, jag kan ta nästa. Kör du det? Den är inte den är inte så jättelång egentligen. Hade det är ju från från Trelleborg idag. Men mm. äm, frågan är väl så här, man kan var ett bra ställe så här, hur mycket skulle ni hur mycket, tycker ni, det, hur mycket skulle ni betala för att få lov att kasta saker där ni... Alltså, fritt, liksom. Vår mycket, mycket som helst. Ja, eller, eller på en soptip, man sa. Återbruket. Återbruket, det är nog källsorteringen. Ah. Ja, hur mycket skulle ni betala? För att allt ska stå blandat på en skylt. Ja, precis. Då, ah. mm, vad, hur mycket skulle vi betala? Ja. Är per år eller en gångs summa? Nej, en gångs summa. Ja, gång gång. Ni ska ha ett så en massa grejer. Så, så ska ni kasta. 5 000. 5000 okej. Okay. Mm. Ja, alltså 500 spänner tycker jag ändå är helt rimligt. 500 många en gång. Lätt 5000. Ja. Nisse. Oj. Jag var på alltså... till idag. Jaha. Oj. Jag har. Oj, jag har. Men så alltså jag har ju inte mått sortera. Nej. Nej, jag jo, om det är så jävla mycket Man ordnar mm. inte Jag hade hela jävla baksäntet fullt Två Jo, men det är, det är ju skit, från alltså. början Alltså, när jag äh, har Vad så sorterar jag från första början Alltså, bara, ja, mm. men det här är metall, det här är glas Alltså, så får det gör jag släng i skräpet Jag gör det Sitter och på oss. Om du rensar ifrådet Slänger inte du alltid samma jävla skit Nej Okej okay. <laughs> okay. ja, för man... att du vet att jag kommer få Sortera det senare Och då, jag sorterar det hellre hemma än på Okej, okay, så... men nu är ju frågan Om du vet att du inte behöver sortera det senare Vad är du vill att betala för att kasta allt skit I samma <laughs> låda och sen kasta det på återboken Okej, okay, fem år spänn Fem år spänn, okej okay. mm. äh, Var är en snubbi i Träderborg då Som eh, i februari i år, mm. Så skulle han gå Och, och kasta, saker, kasta grejer på På, på eh, återvinningssamtal Uh, uh, men uh, han uh, ville ju inte sortera det då um, Och ja, det är en så uppstyrd central Så där är folk som jobbar där och, och håller koll på så att folk kastar det på rätt ställe Så det var ju någon som sa till honom då uh, att han skulle Det är jättemycket personal på Ja visst och då, men håller jätterent så de gör ett bra jobb där Men uh, du sa en, en anställd till honom där Så du, nu sorterar man grann, de ska inte kasta sig samman där då, då var det då den här 39-årige mannen då han sa det till den här anställda att han skulle skära halsen av honom och doma What? honom i en sopcontainer <laughs> <laughs> ja det är ett helt rimligt pris och bara mycket klick. rimligt ja så han blir ju åtalad och gripen för det så nu har han fått en villkorlig dom för olaga skjut på 2000 kronor och böter och betalat skadestånd på 5000 vad är det, mm. det du menar med vad vi skulle kunna betala ja, Jag tror att han, det han, pengar Alltså om uh. det skulle räknas i handlingar ja, Skulle ja, jag kanske ta till mig <laughs> <laughs> Så att man kan förställa det I, i, i proportioner är det, Var det värt att inte sortera Och Nej. tvingas betala mm. 7000 för, för, för Och kota den i och för sig bra. Alltså Jag kan ändå prata om skräp Och grejer alltså, Skräp äh, jag till, jag på det Har det blivit kallad för skräp Delvis men Jag även fint för dig Vad är det av annan bok? Mm. Uh, nej men uh, Min morsa har berättat och det... Att hon blir kallad småkläpp Det gick åt delvis av, av min pappa Men uh... ja, nej. Nej. <skratt> Herregud vad mörkt det blev nu uh, Jo, nej men det Det var när farsan bytte blöja på mig Första gången <skratt> det skulle inte vara att det var tillfället det är så att då han blev kallad för skräp uh, Jo, ja men uh, det är så sjukt så alltså, greener farsen hade han, han hade liksom precis princip att han aldrig byter blöja på barn och då har jag ju en, jag, jag har ändå tre syskon det låter är oturriktat ja men så han ba, nej men jag drar in brödfödaren du är hemma också här i hemmet det, det som... Hur gamla är dina föräldrar? Äh, Farsan du 60 nu om några dagar. Okay. Ähm, och du är och, och... i vilken av ordningen? av. Jag det 29. Ja, men vilken, är 29. Av... Är det första ungen? Var det här Jaha. första gången? Nej, Eller har nej, han vägrat byt är... på tre barn innan? Han har vägrat byta på tre barn innan. Och Jaha. det har sjunkit. För att han har jobbat... Alltså, så, så, så, så, så som jag kommer ihåg det fortfarande. Liksom, att när vi... När vi var små så var vi glada om pappa kom hem Innan vi hade somnat Jobbar han jobba så mycket alltså? Ja, han jobbar så mycket jämfört mycket Men så var det fan för mig också nu lite. var liten För att morsan skulle kunna vara hemma liksom Han mm. mm. mm. mm. sovade inte Så morsan jobbade vår fjärde helg Revue och små Då jobbade hon på, så här, på gruppbord och grejer Men vill du säga någonting annat om det? Jag lär bli. Men, men då var jag ändå sådant gammal så att du hade inte varken jag eller min lillebror som tre tror ringde mig blöjor utan så troligtvis började hon jobba med det efter blöjorna. Men morsan oh. berättade i alla fall när han var själv med oss en gång eh, och oh. ringer henne. Varför bytte han i så fall blöjor på dig när du var i en ålder när ni var för gamla från Ja! Det lukar lite fishy <laughs> här. Nej, nej, men grinet är att jag, kommer ju, jag själv kommer inte ihåg det här. Okej. Okay. Alltså, det, det är morsan som har pratat om det. Först bytte blöja själv för eh, okay. mig. Eh, och till och var jag först och Det var hon som sa, jag, jag kommer inte ihåg det. Jag var inte född, när mina äldre syskon var födda. Mm. Nej, det, det, det, det, det är naturligtvis då. Mycket rimligt. Mycket <laughs> rimligt. <laughs> nej, men i alla fall, så då, eh, ringer han i panik till morsan. Uh -huh. för att bara, men du, hur, hur funkar det här egentligen För att jag tror det var typ ja, De första gångerna hon, hon bor bortom Hon bor bortom med några kompisar Och gick på dans Men då ringer, hon, då ringer farsan i alla fall eh, visst han inte så. vilket håll det var För att det har jag ingen aning om nu Men nu står det back där bak uh, ja, men det, ja men det var åt det hållet så han bara ja, men, alltså, Hur knäpper jag, alltså, jag menar, det, finns, det är verkligen karbare eller tejp Eller det eller, eller, liksom eller säkerhetsnål. Så, så att, men, ja. Eftersom på den tiden fanns ingen mobil tillfånare så han, han försökte få tag på morsen men hon var ute och dansade. Eller vad fan det nu var. Ja. Eh, så han går och hämtar en rulle eltape. Åh oh, nej. <skratt> <skratt> så här. Drar på den här jävla. Brykan. Är det sådana här gul? Nej, svart. Eltape. Ja. Ja. Sådana här tar... som inte är så klistrig. Sån här som är typ gummiaktig. Ah, ah, precis. Mm. Ja precis Så han drar sån eh, Och så drar lite extra hårt På sistone här vet. Så när morsan kommer eh, på morgonen Och sen drar han efter ja, tid dit, så satt. Har berättar. du blåa ben <laughs> <laughs> Nej Men pappa säger bara ah, Det har varit så jävla jobbigt hela natten Alltså han har bara gråtit och gråtit Och hon bara okej okay. Och så tar han av pyjamasen för att kolla vad det är som Och, sli... eh, och, och så säger hon bara, Men vad fan har du gjort Ja, men det fanns ju inga säkerhetsnålar. Det fanns ju inget alltså, rimligt sätt att få fast han. hand. Jävla. Alltså, han hade ju för fan skit. Det blöjade. Var fan ju tvungen att byta. Ja, men du skulle fan inte ha eltejp. Mm. Mm. Mm. Som ett jävla skärp. Om, Hur skulle jag annars få fast han? Ja, du ser, du, ser, du ser de här sakerna som du kan vika ut. Och sen fästa som karbareband. Så sitter det naturligt. Okej okay. Tänkte inte på det. Bytta igen eller var det här typ så här, samma sak Finsta som? Att, du, eller ja, samma sak som att så, ah, oh, du släng din röd strumpa i vit tvätten du följer med att tvätta, Så Okej, okay, fine, bra för mig. Eh, var, det här, var det här uttänkt eller? Nej, nej, Det var han, ett genidrag Nej. Ett... Efter att han vi reda på att det fanns fler man kunde dra ut. Han såg så, inte dem? Uh, nej Aha. Så i ren panik så gick han och hämtade silvertejp Silvertejp? Var det <här> <här> förlåt, förlåt, det är jag som använder silvertejp Han använde silvertejp Han <här> <en här> <jag> använde silvertejp <här> <här> Nej här skiten så sitter ja. sa sitta ordentligt Sade han Och jag... Ska snacka om ett äh, McDonalds i grannkommun äh, I Skara faktiskt Finns det en alltså, McDonalds det? Ja i Skara finns det. Och det, det Jag har inte en nyhet Utan jag har gjort lite Efterforskning här Har och du, du har gjort jag en en hittat... djupdykning Om McDonalds i Skara Det här har hänt följande Här invaderas McDonalds av flugor Vi fick sitta och veva när vi åt Nästa artikel är Kunden fick själv torka av bordet på McDonalds i Skara McDonalds eh, i Skara eh, Fusket kunde kosta honom livet Det var, det var en trettonåring som skulle dit Och så skulle han allergisk mot mjölk och, och han är jättealvarlig Och de hade sedan bara tagit en hamburgare Och skrapat bort osten Precis på grann, Jätten den till honom Och sen bara, äh, inget mer han Men man fick, kan inte ha äh, så laktosintolerant Som man dör Nej, han har en svår form av mjölkproteinallergi Som gör att han drabbas av en annan han var frilatiskock okay, Och uh. då fick Då hade bara skrapat bort osten Och det kunde kosta honom livet Han kunde dött Och han får ingen ersättning för det Men om man är så uh, allergisk mot någonting Då tycker jag inte man ska pansa och gå till McDonalds Men han hade gått hit och sagt Jag är jätteallergisk Jag måste ha en utan ost Och de bara absolut Fantastiskt det Och bara skrapat bost, bort. oss Han har ost. inte ens fått såhär kuponger Eller något Nej han fick ingen <laughs> ersättning uh, Så han fick inte ens En fucking gratis ballong Det är Ja uh, Eller så var det också Det här var en annan grej som hade hänt, då var det så här att eh, det var en två och en halvåring som hade allergi också. Han fick ost på sig hamburgare och kompensationen fick var en Pokémon-figur. Han var två och en halv år och eh, vad var det som hände? Det Jag var... tror inte riktigt på det där. nu det var faktiskt sant. Han uh, är jätteallergis mot mjölkprotein, spannmål och sa ja, men börjar vet för honom uh, Han fick kraftiga magsmötter och, sp och spydde Och det höll i sig ett par dygn ja, men, är, det är man allergisk mot livet Ja, så det jag nästan på. att man ska ta ja. sitt ansvar mm, då. Typ. Ja men precis Men det är just att de gick till McDonalds Och McDonalds har är jättestora brister mm. Sen så kritiseras McDonalds av Skaras miljöenhet För att deras rutiner måste ändras Efter att den det här 30 år kunde dött och att den här två och halvårigen Fick en kraftig allergisk reaktion Av en ostbörjare. Eh, sedan så var det tydligen Så att det var förra året Var en kund i Skars upptäckte att det var Thomas inne på restaurangen Jaha. Och drog Någon försökte köra råttan i pizza ja. Men den körde möss på McDonalds Jag tror inte att skit på det där. Alltså det är så himla mycket kritikerstorm Det var en här som men fick 24 inte, timmars Diarin Man diari. till en hög bajs Och sen anmälde mm. det för att det är en hög bajs Nej precis men Nej. det var också en här. Jag vill ha, jag vill ha mjölk och glutenfri bröd, jag fick en cheesburgare. Ja, det var ju samma som det första. Ja, men alltså, det har hänt flera gånger. Och sen var det en här som mm. var, här, han hade gått in 10:10 tio, tio, ville beställa frukost det här är ett Facebookinlägg och bara eh oh, man får inte göra det efter 10. Nej, men 10:10 tio, tio var det alltså var 10 minuter innan klockan var 10. Mm, mm. Och han ville fick han vill ha ja, två to tostar juice och fick svaret nej, det orkar vi inte och frukosten slutar serveras snart. Det var McDonalds skara uh, uh, och, och nu har de sagt att De ska ac acceptera Kraven på att de ska ändra Men det är liksom där, det är bara det är Grej efter grej efter grej uh. Men hur skulle man fan kunna ändra det då? Jag vet inte men det är ju så här att eh, Flugor att du kunde få Torka av bordet själva Att det var folk som nästan har dött mm. alltså, Just Alltså det är ändå samma det Och så alltså, bara det kan vara något någon stil. Skriva... Det kan vara någonting någon ska ju våpa sin policy i alla fall att våra kunder ska inte riskera att dö här inne, i alla fall Nej. Så bara jag är allergisk mot äh, mjölkprotein jätte eller allergisk jag kan dö. Uh, och svara liksom Men vad flugor är det väl överallt med våra extra mycket flugor på donken eller? Ja precis, de borde typ liksom, jag vet inte fan, de borde göra någonting åt det typ döda dem på något sätt, flugorna. Um... Döda. <laughs> Ja men alltså typ äh, vet inte, Någonting att slå dem med mm. Fan <gör> Det är lite <lärdigt> flugsmällor <gör> Flugsmällor ja, ja, fan det, Jo fan Jo precis äh. ja, I för det, det, stå, det står att de har ringt Anticimex eh, Flera gånger så bara men det kanske borde döda dem själva Liksom <gör> <gör> Det kanske var en sån här flugsmällare då Ut med tidningen och bara svatta dem fan. Ja, men, ja men får du betalt för det Nej jag vet inte om det ingår i dess uppgifter men Menar de brickorna funkar ju utmärkt Att, slå att döda flugor med kanske det Men då kanske du borde göra någon Grej som bara är Speciellt till att döda flugor men som är effektiv <laughs> Men å andra sidan Om man slår ah, inte ja. så kan flugor alltså, så lägger de ner flugorna i början Och så ah, Någon som ja, alltså, är flugallergiker Som kommer nej, men Jag tänker med att de kan börja sälja Ders som nu med protein Ja oh, extra McFly. Nej, men extra. Extra fly. Nej, men McFly. Men jag lovar att de har McFly nice. Ja, McFly. Tio gånger mer eh, alltså djur. Någon, alltså mer än flugor Alltså det lär ju finnas hur jävla mycket djur som helst McDonald's. Jag har att det ska finnas kusser, Det smår jag också ah, ah. Just det ja. också att det här Möss också Levande bältdjur Mack bältdjur Mack armadillo Det här annars då Det här med mössen Två mössdjur till känna på ett bord bredvid gästen Gäster, yes, ja. yes, yes, yes, yes, yes, skrev jag gjorde ett stojande och jag gjorde ett stöjande, ut. Jag hade fruktansvärt förbi för möss. Så jag var inte så läget att stanna kvar. Men ni måste ha hört. Men jag sa att det var möss inne på restaurangen sådana kunden Men är det så att du, har. <här> Just att Askungen börjat jobba på att... <här> äh, Skara? <här> Nej, jag vet. De, de, <här> ja, det jag, är ju ljudande. Vi ska sticka, vi ska frita vi ska laga alla där stod en ballklänning i butiken Men också. hur alltså hur många är det som är vad då så här, rädd för möss eller fobi? Hur Man många är det egentligen? Som... Ja men hur många är som har det? Det är ungefär som att jag skulle hitta på att um, vet ni, vad det var fan i jävla snok på golvet bredvid min jag käkade. En han började. ja men, men, men hur... alltså jag menar inte att det inte är farligt att det är möss på donken <laughs> är ju skitilla. Men jag menar bara mm. us bredvid så satt en person som var jätteräds mus. Hur många är rädda för mus? Mm, okay. Det är väl inte så många, eller? Ja, men... Tydligen. Det är just. Det här är också bara... Det borde ju stänga restaurangen och sanera, säger jag. Men jag... det här är jag. Jag gjorde ett stojande och skyndade mig ut. De var nej, vi orkar Vem... inte det. Sluta snart. Vem säger att de gjorde ett stojande? Liksom bara, jag gjorde ett stojande och skyndade mig ut. Det är de jo, jävla... no någon som är rädd för mus. De står ju. Det känns liksom att det är något sånt de Ja... Men de verkar ju ha väldigt mycket så här bakgrundshistorier för att få den här storyn att verka... Ja, men precis det här med han 13-åringen som nästan dog, det var ska jag dubbelkolla, eh, jag tror att det var förra året i september, cirka ett år, år sedan exakt, ja, 15 september 2016. Är det någon som i som, sommaren som har någon kampanj mot, mot McDonalds skara? Det, kan, det, är inte, det är inte tillfället att att det var mamman som såg mussen, det var hennes son som fick börjaren. Ja, och det är med. Det sjukvärt. var, det de de, var de bild på hamburgaren. Det var pappan som försökte slå ihjäl flugor med någonting som liknade flugsmäll. Det är roligt att det finns en bild här där det står så här såg Adrians hamburgare ut. Alltså han 13 år som nästan dog. Och så har liksom... Ingen heter ju Adrian. Tydliggör han det. Där. Men grejen är om du kollar på den bilden så har inte han tagit någon tugga ut av hamburgaren. Men så här såg Adrians hamburgare ut Men det är ingen som... Men Adrian Instagrammade väl innan Han dog när jag ska. Eh, Se, Adria... Ser ni på andra bilden på den ja. Alltså Det är ingen som var bitit på den Men liksom bara Så, men det så, så här såg hamburgaren ut ja, men, han, är, han, är, han, är, han är åtgärd av den ja. Nej eller hur De har fan öppnat den bara ja, Varför det... ska de öppna den och ta kort Då är det inte ens till Instagram <laughs> <laughs> nej, nej det är inte ens att det är Snygg bild heller g*llig helosare. Då men jag hande ju vill kolla säkerhetsen att han inte fått någon os på sin jävla skitbörja. Ja, så, så tog de kort och ser mm. det är fan ost så vi ska använda den här bilden så sa bara Adrian mm. ät. Så ser vi alltså hur ser du ut ungefär så du typ så här beställer en kesbör sätta sätter sig ner bort så du typ ut så här Adrian. Ja, så så är det. Men du tar bild på det här och det till ifrån igen. Ja, jättebra. Då klick. Så Ja, Sammanfattningsvis, det, det händer mycket på. Eh, I Skara. Nej, eh, på McDonalds i skala. Ja, men är, ja jag, jag, jag har tänkt på en grej. Jag hörde ett väldigt bra skämt eh, ganska nyligen. Lastvinnor, jag glömmer bort Och det gick eh, så här då faktiskt rätt bra. Eh, om man är. Allergisk mot gluten. Ja. Kan man då få vete kliv? Nej! Nej, <laughs> det kan det är... Nej, vet du vad. Samma <laughs> Va? <Fan vad> starkt <laughs> Fan vi pissat skämt, du Niklas. Nicklas? Ah, det bra, vad det är inte jag som har skrivit det. Jag har bara snuttade. Om det, jag bara snott det. Ja, och med det så är så säger Jag gör för den här. Tack och hej. Skit på den. Ah, det är podden som är världsöta i kvalitet framför allt. Ja. Poddar som visste för mycket. Podden som har gått i retorikkurs